Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilme lena illa ma'lemtena in nekentel alimul hakim Allahumma alimna ma'infa'una unfa'una bima'lemtena vazidna ilmen jarbe l'animin Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla vala Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje Neka je salavat i salam na Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. A zatim svjedoci smo u kakvom se stanju nalazimo. U tom stanju manje više svi i svjedočimo i učestvujemo u njemu. Od naše slabosti, naše podijeljenosti, dežurni smo krivci, kako rekao smo sinoć za mnogo šta, ovi eksumomiti koji nas drugi nas iskorištavaju za svoje ciljeve zato što smo slabi, što smo nemoćni. Drugi nam čini nepravdu, nasilje. Nismo u mogućnosti da tu nepravdu otklonimo od sebe. A vjerujem da bismo svimi to željeli da imamo snagu koju su nekad imali naši očevi, djedovi, naši preci. Složit ćemo se također da među nama ima i opasnih bolesti od umišljenosti, od uzdizanja, od lošeg mišljenja, od drugima i sl. I svaki iskren vjernik, iskrena vjernica znaju da je to bolest, prihvataju i željeli bi se i toga riješiti i izličiti. Jedan od puteva za postizanje svega ovoga zasigurno je i međusobno potpomaganje, da se potpomažemo u svemu ovome, da se podpomažemo u zajedničkom životu i radu, i čovjek je stvoren kao društveno biće, naprotiv sva stvorenja su tako. I u svakom stvorenju je urođeno Allah je tako stvorio da se podpomaže s drugim. A pogotovo čovjek, a pogotovo vjernik to bi trebao učiniti. Jedna svjera toliko mnogo postiče na podpomaganje. Svako od nas zna dobro živit, al musu život s drugim nikako ne ide. Radit, dobro, guli i dan i noć, ali saradnja s drugim teško. A toliko kuranskih ajeta, toliko hadisa koji nas postiču i koristi su jasne, vidljive. Juče smo govorili, sinoj smo govorili o životu u džematu i radu, u džematu i brojni hadisi, da je Allahova ruka sa džematom, Allahova ruka nad džematom, da Allah to pomaže, pruža svoju podršku. Pa pomoć, dakle kada pa je tim, nikako. to urođeno u svima, trebali bismo mi posebno da ovu osobinu imamo kod sebe. Da je postignemo, da je izgradimo, da je sačuvamo. Znači ćemo, ako ne, Sve, većinu propisa da nam Allah Jalla Vala propisuje u množini. Je tako? Ja, ayuhel ledina, amenu. Na 80 koliko? Osamdeset i, pet, osamdeset i mjesta Allah Jalla Vala kaže Ja, ayuhel ledina, amenu. Ovi koji vjerujete. Nije rekao o ti koji vjeruješ. Na 89 mjesta u Kur'anu Allah Jalla Vala kaže Ja, ayuhel ledina, amenu. Na dvadeset mjesta kaže Ja, ayuhel nas, o ljudi jaben i adem na pet mjesta i tako. Allah doziva nas po množini, po množini. Želi da kaže ljudi morate da budete zajedno. Morate da živite zajedno. Morate da se potpomažete. I nemoguće da se ljudski život na dunjalu ko odvija kako treba bez potpomaganja. Koliko imam obaveza, koliko imaš obaveza, koliko imamo potreba, sami ne možemo to ispuniti. Vjera nije lahka, propisa ima mnogo, ne mogu sam da ih sve upoznam, da ih naučim, imam problema po pitanju vjere, treba neko da me pomogni u tome. Dakle, i kako smo potrebni. Nije nam strano da Allah dželavala u suri El Asr koja se često spominje uvjetuje naš spas na drugome svijetu, ahiretu, upravo pod pomaganjem va kajat jalvala je vremena innal insana lafi khusr svaki čovjek na gubitku illal ladina amanu usimnih koji vjeruju wa amilus i koji čine dobra djela wa i koji jedni drugima preporučuju istinu jedni druge podučavaju i jedni drugima pomažu preporučuju strpljenje pomažu da osoba osobure da se strpe u situacijama koje su ih zadesle, koje ih zadesi. Allah subhanahu wa ta'ala od četiri uvjeta dva je vezao za podpomaganje Od ta četiri dva je spomenuo u kontekstu potpomaganja, savjetovanja, popravljanja, pomaganja. Pa kaže Ibnu Kethir rahimehullahu ta'ala u komentaru drugog ajeta koji također govori o podpomaganju drugog ajeta sure Al-Maide. Kaže dillala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal -udvan. Podpomažite se. Hm? Oni koji znaju nešto malo arapskog jezika prepoznaju vjerojatno ovdje da je riječ o naredbi wa ta'awanu. Ta ovo je naredba Pomažite se, potpomažite se u dobru i bogobojaznosti a nemojte se podpomagati u grijehu i neprijatelstvu Pa kaže Ibnu Ketir Allah naređuje svojim robovima vjernicima da se pomažu u činjenju dobrih dijela i ostavljanju loših dijela zabranjuje potpomaganje u grijehu i neprijatelstvu Taavun jeste da se podpomažemo na istini, na dobru, tražeći Allaho zadovoljstvo. Dakle, da te pomognem u dobru, da te pomognem u istini, da me pomogniš iti u svemu tome, tražeći Allaho zadovoljstvo, a ne? Dakle, neki drugi dunjalučki cilj. Međutim, ovdje, bir, dobro, misli se i dunjalučko i ahiretsko. Kako kaže Imam Elma Vrdi u komentaru, opet ovog drugog ajeta sure Elma ide, Allah postiče vijednike da se podpomažu u dobru. O taavanu al-albir. Potpomažite se. Na svakom dobru. Došlo je al-bir sa određenim članom koji ima značenje sve u bohatnosti. Potpomažite se u svakom dobru. Dunjaluka. od takva i bogobojaznosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je ovde naredio da se podpomažemo u dobru i bogobojaznosti. Pod dobrom misli se na dunjaluk. Pod bogobojaznosti misli se na ahiret. Kaže, sa bogobojaznosti postiže se Allahovo zadovoljstvo, a sa pomaganjem ljudi u dobru postiže se njihovo zadovoljstvo. Pa blagoli se onome koji postigne zadovoljstvo i Allaha i ljudi. Biće potpuno sretan, postišće sretan život. Onaj koji zadobije i Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo ljudi. Nije lahko, je tako? Počesto znaju ljudi biti nezadovoljni nama, kada mi stremimo Allahovom zadovoljstvo. I kako je došlo u hadisu, onaj koji bude tražio Allahov zadovoljstvo makar na tom putu rasrdio ljude, Allah će ga zaštititi njihovi spletki. Ali ko bude tražio zadovoljstvo ljudi i na tom putu srdio Allaha, Allah će ga prepustiti njima. Zato velika je blagodat kada čovjek postigne zadovoljstvo i Allaha i njegovih robova. Put do toga jeste da se potpomaže sa dotičnima, da se potpomaže u svakom dobru dunjaluka i ahireta. U komentaru ovog drugog ajeta, sure El Maida, potpomažite se u dobru i bogobojaznosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu, šeht Bimbaz, rahimehullahu ta'ala, kaže, čuvajte se dobro pomaganja i podpomaganja u grijehu i neprijateljstvu i zapostavljanja, zapostavljanja, podpomaganja u dobru, i bogobojaznosti, jer završnica ovog ajeta je opasna. Allah subhanahu wa ta'la završava ajet وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِدُ لِقَبُ Bojte se Allaha, radite ono što vam je naređeno, potpomažite se u dobru i bogobojaznosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu. Bojte se Allaha, imajte to na umu. Doista Allah subhanahu wa ta'la žestoko kažnjao. Pa ako zapostavimo podpomaganje u dobru, ako zapostavljamo pod podpomaganje u bogobojaznosti u vjeri znamo da Allah dželle žestoko kažnjava budemo se udaljavali jedan od drugoga budemo živjeli sami ne budemo se podpomagali još budemo još više budemo svoju snagu umanjivali otvarali vrata neprijatelju Allah će nas kazniti sigurno kazniće preko ovih ilionih Zatim čuli smo sinoć kuranski ajet: "Wa taseemu bi hablillahi jamian wa la tafarqu". Isve se čvrsto držite Allaha ogušeta i nemojte se cijepati, nemojte se podvajati. Pa kaže Šejh Sadi rahimehullahu ta'ala u komentaru ovoga ajeta okupljanje muslimana u vjeri i oko vjere. Izblizavanje njihovi srca biće razlog popravka i njihove vjere i njihog doñaluk. Ako se okupe, budu jedinstveni okupe se oko vjere, popravit se i njihova vjera i njihov, njihov dunjalog. Svojim jedinstvom postići će što žele. Zatim nalazimo da su se vjer, vjerovjesnici, dakle, najbolji Allah i robovi, za koje možemo reći da možda nisu imali potrebe da se podpomažu sa drugima jer su bili pomognuti od Allaha oni su se Između se potpomagali. Pa nam je poznato, ha, u suri Jasin spominje se da Allah je Allah poslao dvojicu vjerovjesnika da pozivaju jedno naselje, ne samo da su oni živjeli u tom vremenu. I na drugim mjestima bilo vjerovjesnika poslanika. Jedno naselje, pa im poslao i trećeg na zahtjev njihov. Pa je poznato za vrijeme Beno i da je u jednom vremenu jednom narodu 70 vjerovjesnika poslanika bilo. Pa Musa alejhi salatu vesselam kada ga je Allah dželle vale odabrao za poslanika, tražio pomoć, tražio da ga pomogne Harunom, pa kaže: "Vej'alli veziran min ahli Harun akhi ushudd bihi azri wa ashliku fi amri." gospodaru s nekim iz moje porodici. Učini moga brata Haruna pomoćnikom mojim. Ojačaj me, osnaži me njime i učini, me, učini ga da zajedno učestvuje u ovom mom zadatku, da me pomogne u ovom mom zadatku. Nalazimo u suri Al Bekare da Ibrahim jeste, bio moj je sin Ismail, ali je bio i on vjerovjesnik poslanik da su zajedno gradili keabu. Sino sam spominjao Hadis. Da je Allahu poslanik, alihi salatu uslam, dolazio Ebu Bekru i s njim se savjetovalo kako da pozivaju u Mekiju. Imao je Meleka Džibrila, imao je Allaho Đalla Vala, Allah mu je sve mogao da ukaže na smjernice, na ono što ga čeka da mu uputi smjernice i ostalo, međutim dolazio je Ebu Bekru. I poznati su nam brojni primjere, ako ne najviše primjera imamo od našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alihi salam, kako se savjetovao sa drugima. Pa čak i sa ženama, sa svojom ženom. Je tako? Savjetovao se kada je bila hudejbija i prihatio od nje savjet. I brojni primjeri. Dakle, kada su oni, kao najbolji Allahovi robovi, podpomagali se, savjetovali, mi smo daleko preči. Hadisi Allahovog poslanika, ali ih i salatu u koji govore o potpomaganju su brojni. I tako slikovito govore koju korist imamo, u zajedničkom radu, u potpomaganju. Pa kaže Allah, poslanik sallahu alihi wasalam El mu'minu lil mu'mini kel bunijan jer ba'duhum ba'da vjernik, primjer jednog vjernika i drugog, kakvi bi trebali da budu vjernici je poput primjera građevine koja se gradi od cigla ako hoćemo da budemo visoko da imamo ugled da imamo položaj, da budemo visoko, da nam niko ne može nanijeti nepravdu, nasilje, zlo, moramo se podpomagati ko što se cigla jedna na drugu reda i dobije se, izgradi se visoka građevina. Tako isto i mi. Primjer vjednika je poput primjera građevine jedan drugog podpomažu. Pa mi dobro poznat hadis El muslimu lil muslimi El muslimu ehul muslim. Musliman je brat muslimanu. Svaki musliman je brat svakom muslimanu. La javlimuhu. Neće mu činiti nepravdu, nasilje. Wala juslimuhu. Niti će ga prepustiti teškoj situaciji. U mogućnosti je da ga pomogne, neće ga ostaviti na cjedilu. Tad kada mu je potrebna pomoć, neće se povući. To nije svojstveno vjedniku muslimanu. Zatim dalje kaže Allaho poslanika alihi salatu sam ko bude u potrebi svoga brata dakle ko bude ispunjavao potrebu svoga brata Allah će ispuniti njegovu potrebu pa eto samo radi ovoga da se potpomažemo iskreni vjerni koji vjeruju u ove riječi trebao bi ko bude u potrebi svoga brata ko bude ispunjavao potrebu svoga brata Allah će ispuniti njegovu potrebu i ovo naši prethodnici selofosale su dobro znali Kada bi imali potrebe, kao i svaki čovjek i oni su imali brojne potrebe i nisu mogli, ne znam za čim su sve posezali, nisu mogli da ostvare na kraju su ostavili svoje potrebe ispunjavali su potrebe svoje braće. Pomagali su svoju braću pa je Allah je ispunjeno njihove potrebe. Imaju dakle ljudske mogućnosti. Ne možeš. Tada dolazi trenutak čvrstog oslonca na Allaha. Ti si uradio što si mogao. Prepuštaš dalje Allahu subhanahu wa ta'la pomagali su svoju vraćao Allah je vealaje pomagao njima. Zatim dalje u hadisu stoji ko odkloni neku od nevolja svoga brata komu pomogni, pa odkloni od njega neku nevolju Allah će odklonuti od njega neku od ahiretskih nevolja. Od nevolja sutra na sudnjem sudnjem danu. Zatim kaže Allahov poslanik Alihi salatu ve selam unsur Pomozi svoga brata, bio on nasilnik, čini on nepravdu drugima ili se njemu činila nepravda, ili bio on mazlom. hod nas poznata, riječ mazlom, i mi smo i prihodili. Pa kažu ashabi, Allaho poslaniće dobro, pomoći moga, Ako je on mazlum, ako se njemu čini nepravdu, kako da ga pomognemo, on drugom čini nepravdu. Da ja učestvujem s njim u toj nepravdi, kaže, tako što ćeš ga uzeti za ruku i spriječiti da čini nepravdu drugima. Tako ćeš ga pomoći. Zatim kaže poslanik Alihi Salatu Asalam, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, suosjećanju je poput primjera tijela, kada bilo koji njegov organ organu tijelu oboli, cijelo tijelo to doživljava. Cijelo tijelo se odaziva nesanicom. Ne možeš spavati. Zub te boli, ne možeš spavati. Ne znam šta. Bilo šta da te boli, bilo koji organ, cijelo tijelo, što kažu naši stari ispašta. E tako bismo trebali i mi. Ne govori poslanik ali i Salat samo nekom drugom. Kaže meselul mu'minin primjer vjednika. Tvrdimo li da smo vjednici? Samo na jeziku? Ili ćemo dokazati svojom praksom? Trebamo na ovakav način. Treba da naš primjer bude u ljubavi. Danas, ha? Riječ koja se najčešće izgovara. Ahi, brate, u Allaha, volim te. Kad treba dokazati, nigdje nas ne Tako sveta stvar, možda najsvetija, naj, možda bolja osobina, vjernika. Na nekoga voliš u ime Allah. Najbolja zato što se time zadobiva Allahova ljubav. Allah voli onoga ili one koji se vole radi njega. Tako sveta, a danas se tako najlakše preziva Da je to tako lahko ostvariti, ne bi bila toliko sveta. Pa dakle, ako tvrdimo da smo vjernici, da se volimo, međusobno, da smo milostivi jedan prema drugome, onda treba naš primjer da bude ovak. Također, naši prethodnici Salafu Salih mnogo su govorili o ovoj osobini, jer je potrebna svima nama. Pa Atah ibn Abirbah, poznati učenjak i učenik Ibn Abbas radijallahu anuma, kaže se za njega da 30 godina nije izlazio iz Mekanskog haramad, Tražio znanje u haramu Učio 30 godina Nije izlazio iz harama Pa kaže bah, Tražite svoju braću Nakon 3 dana Ukoliko ne vidiš svoga brata 3 dana Nema ga u džematu Nema ga na ulici Ne vidiš ga, ne prolazi pored tvoje kuće Tu je negdje, traži ga 3 dana ga ne vidiš na sabahu, traži ga Pa kaže Ako budu bolesni, obiđite ih ako budu zaposleni nečim, pomozite im da što prije završe taj posao i to je jedna od koristi našeg podpomaganja. Što bi neko radio deset dana, ako nas deseterica dođe, završitemo za dan. Mi smo ovdje na Dunjalu ko Allah nas je stvorio. Allah o tome govori u Kur'an i Kerimu, koliko mi vjerujemo i praksom svojom dokazujemo, to je do nas. Allah nas je stvorio ovdje radi vjere, tako? Jeste, živimo na dunjaluku i trebamo raditi i za dunjaluk, ali naš prvenstveni cilj života jeste da radimo za ahiret. Pa je čudno i tekako naše stanje Allah nas stvorio radi ahireta i dao nam na dunjaluku sve da se time podpomognemo. Allah nas stvorio radi vjere i dao nam dunjaluk da se pomognemo dunjalukom u sprovođenju vjeri, ostvarivanju vjeri. Mi dajemo vjeru za Dunjavka. Mi potpuno obratno. Mi dajemo vjeru za Dunjavka. Pa nemojmo dozvoliti da neko odbraće ostavlja vjeru. Da se neko pati. Da neko popušta u vjeri zbog Dunjavka. Pomozimo mu. Ako budu zaposleni, pomozite im. Ako zaborave na Allaha treće, ako zaborave na Allaha, pocijetite ih. Ako upadnu u grijeha, pocijetite ih na Allaha subhanahu wa ta'la, ne bili se ostavili grijeha. Ibn Taymiye, rahimehullahu ta'ala, kaže ljudski život na Dunjalku ne može se u potpunosti odvijati bez međusobnog potpomaganja. Ljudski život na Dunjalku, kako treba, ne može se odvijati bez međusobnog potpomaganja. Imamo potreba, imamo zahtjeva, sami ne možemo sve to isponiti. Pa je potrebno da se potpomaže. Hm. Ebu Hamza Šajbani, rahimehullahu kada je upitan ko su to oni koji se vole u ime Allah? Ko su to, kakve su njihove osobine, ih koji kažu da se vole u ime Allah? Pa kaže to su oni koji su pokorni Allahu i koji se podpomažu u tome na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, makar bili odvojeni jedan od drugoga. Makar ne živjeli jedan pored drugoga. Znaju da su zbog toga stvoreni, čuju se, vide se, potpomažu se, savjetuju se, popravljaju se u Allahoj dželava ala vjeri. Pa su naši prethodnici govorili, onaj brat koji kad god te sretne, posavjetujete, ukažete na neki propust ili dadne savjet, posavjetujete u nečemu dobrom, bolji ti je od onoga koji kad, kad god te sretne dadne ti dinara i dirhema. Jer onaj prvi popravlja tvoja hirta, a ovaj drugi popravlja samo tvoj, tvoj dunjavnog. Ove riječi sljedeće dobro bi bilo zapisati i razmišljati o njima stalno, pogotovo oni koji vode udruženja, džemate. Ebul Hasan el-Amiri rahimehullahu ta'ala kaže pod pomaganje u dobru, rad na zajedničkim projektima dovodi do zbližavanja stavova. A zbližavanje stavova dovodi do postavljanja zajedničkog cilja. A ostvarivanje zajedničkog cilja čini nas sve sretni. Imam svoje mišljenje, imaš svoje mišljenje, daleko smo jedan od drugoga, ne radimo nikakve zajedničke projekte, ne ostupaš od svog, ne ostupam svog. Lahko je odavdje pričati i vjerovatno Od vas će mnogi reći, lahko je ljemon, nama izgovori, on ode, ostavi nas opet u belaju. Lako je sa, ne znam, tribina navijati i govoti, šutni loptu ovako, šutni onako, vidi ga, što kažeš, je safe cijeli zološki vrtmu na glavu staviš, izredaš sve životinje, kad tamo nešto uradiš to nije, što misliš da bi ti bolje uradio. Međutim, kada ti siđeš i počneš da šutati u šloptu, vidiš da nije uopšte to tako lahko, jednostavno. Zato dakle trebamo zajedno raditi, surađivati. Naš zajednički rad otupiće malo i moj i tvoj stav. Približiće naše stavove. Po pa čemu sebi postaviti zajednički cilj, a kad ga ostvarimo svi ćemo biti sretni. Koje su koristi od podpomaganja? Ja sam stavio nekih desetak, a sigurno dakle ima ih više ako bismo svi učestvovali u ovome i davali od sebe prijedloge. Zasigurno džemat, zajednica, okorištava se od svakog pojedinca. Svako od nas poznat je po nečemu, sposoban je za nešto. Pa kada svako od sebe dadne svoj doprinos, svako dođe sa svojom ciglom u džemat, sigurno će džemat biti daleko napredniji. Okorištavamo se od svakog. Kamo sreće da su muslimani ovakvi? Nego svako želi da gradi nešto svoje i niko od nas ne uspije a da u jednom mjestu imamo centar, da u jednom mjestu imamo jako udrženje, kad ga učvrstimo, kad građevinu dobru napravimo, idemo dalje. Nego svaki gradić, svaka čaršija, mahala, hoće nešto i nijedna ne postigne. Zatim postizanje snage i čvrstine, sigurno, kada smo zajedno, kada smo na okupu, kada slušamo jednu riječ, praktikujemo svi to, povodimo se svi, Zatim bićemo snažni jedinstveni sigurno. Bolje iskorištavanje vremena i truda, kao što rekao, što bi neko radio 10 tak dana, mjesec dana kada svi dođemo i pomognemo mu ostvarivanju tog njegovog cilja, sigurno će se to ostvariti brže. Zatim jačanje islamskog bratsva, ja sam pokazatelj koliko i dali se volimo radi Allaha subhanahu wa riječi su jedno Čućemo ako Bog da kaže, Omer radi radijallahu talan, govoreći o jednoj prijeko potrebnoj osobini, ako Bog da nešto, ako bude vremena, progovoreći o njoj. Kaže Omer radi radijallahu talan, mene neće obmanuti niči namaz, niti post. To što klanjaš, to što postiš, to je između tebe i gospodara. Nemoj mene obmanjivati time. Znaj da nema vjere onaj koji nema emanetak. Ja znam da nema vjera i onaj koji nema maneta. Ja znam da je nikakav vjernik onaj u koga se ne mogu pouzdat. On što klanja i što posti, to je njemu. Neće mene obmaniti na kijamu, sahat vremena stoji. Oduži sa rukovim, sa srstvom. To ti sebi. Ja se ne mogu pouzdat u tebe. Ne mogu ti ništa narediti. Ne mogu ti ništa dati da uradiš. A kamo li da se ti sam javiš? Nema ništa u tebi. Nikakav ti vjernik nisi. Kaže ome radi Allah. Pa dakle, lahko je pričat i lahko je... Hm, ali tu treba dokazat. Braća smo, ah i gdje si, sta ima, kako si, a kad treba to moje stanje, to tvoje stanje popravit nema nas, nema nas nikim. Zatim, bit sposobni da odbijemo nepravdu od sebe, zasigurno. Da se zaštiti svaki pojedinac u džematu muslimana. Izliječit i tu umišljenost, samodopadljivost. Ima ljudi koji su umišljani smatraju da niko nije kakav je on i kao što je on da je on sposoban za sve, da niko drugi kada radimo zajedno na projektima, videćemo to. ima još takvih ljudi, pa pa nisi pa ima boljih od tebe. A ne da si ti takav najbolji. Postizanje Allahovog zadovoljstva sigurno. Jer Allah subhanahu wa čuli smo i sinoć koliko nas postiče na životu džamatu i radu džamatu Jačanje islama biva time. Popravlja se vjera kod svih nas. Sve to Allaha čini zadovoljnim Time se postiže njegova zasigurno podrška, pomoć. Postići ćemo i mi uspjeh na Dunjaluku, ako Bog da sutra na Ahiretu. Sretno ćemo živjeti, smireno ćemo živjeti. Nećemo se bojati u svako doba, dana i noći da nam neko dođe na vrata. Hm. Pogotovo ubosti. Možda ste vi ovdje po tom pitanju malo sigurni. Kad smo jedinstveni, kada nas ima, kada znaju ko stoji iza nas, onda neće tako lahko se poigravati s nama. Zatim, zasigurno, potpomaganje je lijek za zavist, mržnju, loše mišljenje. Time se čovjek liječi ako ima zavisti u svojim prsima, ako ima loše mišljenje o svom bratu, ako se natjera da stane rame uz rame sa svojim bratom, da se podpomaže s njime, da ga pomaže, sigurno će ako Bog da liječiti se od zavisti i mržnje i čistiti svoja prsa. I za sigurno time se smanjuju naše greške, čovjek kada radi sam griješi, al kada dođe drugi pa ga posavjetuje, drugi ima isti takav problem ima iskustva, zna kako ga je prevazišao. Kada nas posavite, mi ćemo se ostaviti svog nekadašnjeg grada u kojem smo griješili. Šta nas pomaže u ovom podpomaganju? Dobro, ako nismo, hoćemo. Kako? Šta će nas pomoći u tome? Da već jedan put taj korak prevalimo, da zakoračimo. Upoznavanje. Ne znamo se. Kako da se podpomaže? Ne znamo jedan za drugog. Ne znamo kako nam je stanje. Džemati pogotovo ne znaju se. Kada su džematile, svi posjetili drugi džemat. Govorimo o snazi, govorimo o moći, hoćemo da jačamo. Ne znamo jedan za drugog. Moramo se upoznavati. Zatim, poznavanje, vjerovanje i ubjeđenje u prava muslimana. Koje pravo musliman ima kod nas? i mi kod njega obaveze kakve imamo jedan prema drugome. Da se podpomažemo, da imamo lijepo mišljenje, da ne činimo nepravdu, da ne ostavljamo svoju braću na cjedilu kada su potrebni pomoći i slično. Dakle, da vjerujemo u to, prihvatimo, vjerujemo u, da budemo ubijeđeni da radimo na ostvarenju toga. Traženje nagrade i koristi od Allaha subhanahu ta'ala. Na dunjalu koji je na hiretu, Allaho je dželjavala brojne su nagrade za podpomaganje. Dosta je to što će nas spasiti, kako stoji u Suraj Lasr, sigurne propasti. Sutra na drugome svijetu. Razvijanje džematskog duha. Živit ćemo u džematu, Allah je sa džematom. očistićemo ćemo svoja prsa. Dakle, i čišćenjem prsa također ćemo krenuti u potpomaganju. Kada očistimo svoja prsa, naša prsa budu široka prema drugima, sigurno ćemo onda i krenuti da se potpomašem. Šta nas odvraća od podpomaganja, To je možda ha, najbitnije. Zašto se ne potpomašem? Zašto ne želim da znam za tebe i ti za mene? Zašto držimo jedan drugoga na distanci? Pristrasnost. Ja sam pristrasan svome, ti si pristrasan svome, i nećemo da odstupimo jedan od drugoga. Ja imam svoj stav, ti svoj stav, glavu dajem, ali neće odstupiti. Ne može tako. Trebamo sjest razgovarati. Koliko, kažem, sinoć stvari ima na kojima se slažemo. I mi uhvatimo se oni stvari oko koji se razilazimo i ti sto u pravu, ja sto posto u krivu ili obrnuto. Imam šafija, Rahimehullahotela postavio je zlatno pravilo. Kada kaže ono na čemu sam ja, Smatram da je ispravno, ali postoji mogućnost da sam pogriješio. Ono na čemu si ti, smatram da je neispravno. Ja imam takvo objeđenje, ali postoji mogućnost da si u pravu. Sješćemo pa ćemo razgovarati, pa ćemo vidjeti. Ali ako sam ja 100 posto u pravu, ti 100 posto u krivu nema dodirne tačke između nas, nikako. Moram ti ostaviti, moraš mi ostaviti malo prostora na osnovu kojeg ćemo sjesti i razgovarati, pa ćemo vidjeti ko je upravo. Zatim sumnjičavost i cijepidlačenje kod grešaka. Adi se živ bio, nemoj da mene narod vidi s tobom. Ti si uradio to, ti si uradio to, ti si pogriješio, ja bježim od tebe. Ta greška tvoja će se pripisati i meni. Ovo posebno vrijedi zadaje, daje. Viti Halime isto što Ovo posebno vrijedi zadaje, daje. Daje bježe je neko nešto tamo rekao, jel neko nešto uradio? Pa dobro, ako je rekao, ako je uradio i ti se odvojiš od njega, on će još dalje nastaviti to raditi. Treba ga pomoći, treba mu pojasniti da te riječi nisu u redu. Jedan tamo piše tako i tako, nek priča ako šta hoće. Ja mislim da je tako. Ako ga pustiš da i dalje misli i da tako piše i da tako govori, ode on dalje u bela. Dakle, ne smijemo cijepidlačiti kod grešaka. Tražiti osobu da je u pravu 100%, da nema grijeha, da nema pogrešaka, nećemo inači. Ostaćemo živjeti sami, a na kraju ćemo uvidjeti da mi možda imamo daleko, daleko više grešaka od onih jeli, koje smo provjeravali, ispitivali i slično. Sebičnost želja da se sam napreduje. Znači, ja niz kim, ja hoću da dođem do svoga cilja sam. Ne treba meni niko. Pravda je zauzetošću. Zauzeti smo i ne možemo se podpomagati. Pa bolan, ako si zauzet, budeš se potpomagao s bratom, prije ćeš se riješiti te svoje zauzetosti. Imam posla, ne mogu, ne imam kad, ne mogu ja doći na druženje, ne mogu ja doći na predavanje, ne imam ja kad posao, pa dobro, Dođeš meni, ja ću tebi doći. Džemat posjeti drugi džemat, kasnije će taj džemat posjetiti nas, pa ćemo riješiti se te naše zauzetosti. Riješit naše poslove prije. Želja za vlašću, zavist drugima. Kako da se podpomažimo kad moja prsa izgaraju od zavisti prema tebi? Nemoguće. Ne mogu da te vidim. Kamu li da te pomognem? Šta ti je boli? Loše mišljenje o drugima. Nenaviknutost. Nismo navikli da se potpomažemo i gotovo. Ne mogu i takav sam. Ne mogu da se mijenjam. Ljenost. Ono što je karakteristično za nas, muslimani. Boles koja nas satra. I jedan od najvećih razloga zašto se ne potpomažemo jeste vraćanje na neuspjeli projekte. Ovo je ono što nas ukopa. Kad god sjedemo, dogovorimo se, hoćemo nešto da radimo, a nema, nemoguće je to. Zar nismo pokušali? Zar nismo radili? Vidjeli smo da nije uspjelo. Nemoj. Hajmo, svako sebi rasat. To što projekti ranije nisu uspjeli, treba analizirati, vidjeti. Možda smo projekte prepustili ljudima koji nisu dorasli za te projekte. I pogotovo kako se kod nas, kod nas u džamatima, u drženjima, bilo gdje, kako se biraju ljudi, prvo se biraju ljudi, pa se onda dijele funkcije, pa se onda dogovara šta treba u narednoj godini uraditi od projekata. To je naopako. Prvo treba se staviti na papir Šta treba da radimo? Pa da onda vidimo koji su ljudi najsposobniji za to. Onda iz onog hadisa kojeg sam sinoj spomnio, Allahov poslanika, alaihi salatu je jebu bekrav, kod imam Buhari je 3905, zaključuje se da ako želimo budućnost našim projektima, da se oni ostvare, treba tražiti slične ili iste ljude, da oni vode taj projekat. Zašto je hijjara uspjela? Zato što ju je Allahov poslanik Alihi Salatu sam Jebu Bekr, zato što su oni planirali hijjru, zato je hijjara uspjela. A Allahov poslanik Alihi Salatu sam Jebu Bekr su bili slični. Najbolji dokaz su riječi koje je Hatidža radi Allahu Anha uputila Allahov poslaniku Alihi Salatu sam i riječi koje su upućenu Jebu Bekru kada je izašao iz Mekke. Kada je Ebu Bekr radijallahu tam krenuo da učini hidžru, u Abesinju, susreo ga mušrik izvan meke kaže, otkud tebe Ebu Bekr ovdje? Šta ti radiš ovdje? Zar ti nisi trebao da budeš dole koć kabe? Pa kaže Ebu Bekr radijallahu tam moj me narod istjerava. Ja više ne mogu. Moj me narod istjerava ja idem tražim zemlju gdje ću slobodno obožavati svoga gospodara i pozivati njom. Kaže, ne može tako. Kaže mu mušrik koji se 100 posto razjelazi u vjeri s njim. Kaže, ti si čovjek koji se ne smije odvajati od svoga naroda, niti ga smije iko istjerati. To mu kaže mušrik. Nama bi naše bošnje samo jedva dočekali. Kupli kartu samo. Ete. U ovim sada riječima je... Izlaz i rješenje za popravak našeg stanja. Te riječi je Hatiđa radijallahu anha rekla Allahom poslaniku alihi salizu. Kaže, ti se ne smiješ odvajati od svoga naroda, izolovat se, izolirat. Niti te smije i kodirat, jer si ti onaj koji pomaže naše siromašne, gladne. Posjećuješ naše unesrećene. Kada ih pogodi, ne daća, ti si prvi da ih utješiš. Održavaš rodbinske veze, iskazuješ gostoprinstvo, gostu, kada dođe. Ti ne smiješ da se odvajaš od svoga naroda. Mi imamo korist na tebe. Sasto da ideš, a ne smije te niko dirati. Iste te riječi je rekla Hatira radijallahu anha, Allahom poslaniku alihi sallam, kada je došla objava, kada se prepao, došao u kući, rekao pokrijte me, kada se smirio, počeo da priča, Šta mu se desilo? Odmah Hatiđa radijelohana kaže, tako mi Allah, Allah te neće ostaviti. Ti si onaj koji pomaže siromašni, hrani, gladni, održava rodbinske veze, pomaže u nesrećenu. Pa su ta dvojica, Allahov poslanik Alihi sallacom, jebu bekr, planirali hijđuru i hijđra je uspjela. Pa kažu komentatori ovog hadisa, samo onda kada projekte budu planirali i vodili iste ili slične osobe, projekat će uspjeti. Pa zbog toga trebamo analizirati prethodne naše projekte, nisu uspjeli možda zbog toga. Nije možda bilo vremena tim projektima tada i ne smijemo se dakle vraćati na njih i zbog njihog neuspjeha govoriti da nema koristi u našem daljnjem zajedničkom radu podpomoganju, je li i slično. Na ovom putu podpomaganja trebamo se savjetovati. Kada se vratimo, trebamo se dakle i fizički i tjelesno, ali isto tako i savjetovati. Kada se vratimo na knjige arapskog jezika, riječnike arapskog jezika, šta znači nasihat? Kod nas je dakle poznata riječ, je li tako, savjet nasihat? Jedno od značenja riječi nasihat jeste nevaranje. Nasiha znači sigurnost od prevare. Pa kada savjetujemo jedan drugoga, onda nevaramo. Onda želimo popravak našeg stanja. Iskrno. Radi Allaha subhanahu tala. A kada šutim, vidim da se u belaju, šutim, neću da te posavjetujem, onda varamo jedan drugoga. I kako da imamo snagu, kako da imamo moć, kako da se zaštitimo od prevara drugih kada jedan drugog varamo. Kada jedan drugoga nećemo posavjetovati i nećemo prihvatiti savjet. Stoga, dakle, islamski učenjaci kažu da je obaveza da se savjetujemo. Pogotovo, dakle, onaj koji je sposoban za savjeta, savjetanjemu je ta obaveza još veća. Bilo da se od njega zatraži savjet ili da on vidi čovjeka u problemu, čovjek se vrti ne rješenje, i vidiš ga i znaš kako ga treba posavjetovati, čemu ga treba posavjetovati šutiš. Ti si obavezni. Nati ćemo u Kur'anu primjer vjerovjesnika i to je bila njihova najkarakterističnija osobina. Zbog toga su i došli da su savjetovali druge ljude. Svaki od njih, Hud, Nu, Shu'aib, svi oni, Allahov poslanika alihi salatu sam govorili su nasihun Ja sam vama, ko su svojim narodima, ja sam vama povjerljivi savjet, savjetnik. Ja vam želim dobro. Neću da vas varam. Želim da vam ukažem na ono što vam je što vam je dobro. Poznate nam je hadis u kojem kaže Allah u alihi salatu sam edinu nasihat. Vjera je savjet. Pa imam nevevi, rahimahullahu ta'ala, ima prelijepe riječi, prelijep komentar na ovaj hadis. Kaže... Cijela vjera nalazi se u savjetu. To jest svaki propis iz vjere gradi se na savjetu. Jel' sviko rodio sa znanjem? Niko. Morao ga je neko podučiti. Morao ga je neko posavjetovati da se popravi u vjeri, da se poduči ovom propisu ili slično, da praktikuje ovaj propis. Pa kaže, imam nevi, nije ispravan govor, nije ispravno mišljeni onih koji kažu, poznato vam je, cijela vjera se gradi na tri ili četiri hadisa, spominju. Sva dijela se vrednuju prema namjeri. Zatim hadis Ajše, ko u ovu vjeru uvede nešto što nije od nje, to se odbija. Zatim hadis eh, Halali jasan, Haram jasan, tako kaže, to nije ispravan govor. Cijela vjera je sazdana samo na ovom hadisu. Svaki propis, sve dolazi i proizilazi iz, iz savjeta. I brojni drugi hadisi koji govore govore o tome. Upitan je Abdullah ibn Mubarak koje je najbolje dijelo? Pa kaže savjet radi Allaha. Koje je najbolje dijelo? Allahu najdrže, savjet radi Allaha. Ako je savjet iskren radi Allaha, želiš popravak svoga brata, to je Allahu najdrže. Fudail ibn Iyad, kaže ono što smo postigli od dobra, nismo to postigli svojim namazima mnogobrojnim i svojim postom, već zadovoljnom dušom, bogatstvom duše, širokog rudnosti, čistoćom prsa i savjetovanjem drugih muslimana. Također je rekao, ha, bitna osobina, vijednik skriva i popravlja, dok lice traga i razotkriva. Vijednik skriva i popravlja, vijednik kada vidi kod nekoga problem, Kada vidi nekoga da čini grije, neće ga razotkriti. Neće ga obznaniti drugima. Već je, dakle, sakriti i posavjetovati. Jedno od Allahovi je dželavala lijepih imena, je li tako? Esitir. Kada se vratimo na definiciju tog imena, slično ovako stoji. Da je Esitir Allah dželavala onaj koji voli skrivanje i popravljanje. Allah nas kriva. Allah nas ne razotkriva Daj nam priliku da se popravimo. Kažu učenjaci, prethodni narodi nisu mogli sakriti svoj grijeh. Skrivanje grijeha je Allahova blagodat za ovaj umet. Prethodni narodi kada bi učinili grijeh, osvanovi bi grijeh ispisan na njihovim ulaznim vratima. Među četiri zida sam niko, ni žena, ni djeca ne znaju za grijeh, osvane grije ispisane ulaznim vratima. Ne do Allah da je to ostalo i kod nas. Nema tog stolara koji bi nam omijenjao vrata. Allah subhanahu wa ta'la skriva naše grijehe. Međutim, nemojmo se obmanuti time ja sam uradio taj grijeh. Niko ne zna. Mogu ja i dalje. Allah nas skriva, ne bili smo se popravili. Ostavili toga. I takav treba da bude i vjernik u Allaha subhanahu wa ta'la, da skriva, kada primijeti i da popravlja. Dok licemir traga i razotkriva. Popravljati, savjetovati ne može bilo kako, svakako. Imaju, dakle, određeni uvjeti, načini kako se savjetovati. Pa prije svega, savjet mora da bude radi Allaha subhanahu wa ta'la da tražiš i želiš popravak svoga brata, ostavljanje grijeha ili napredovanje u nekom dobru, dunjalučkom ili ahireckom radi Allaha. Ne radi nekakvog svog šićara, dunjalučkog interesa i ostalog, već da se popravi radi Allaha. Znajmo i budimo ubijeđeni, što god muslimani budu bolje vjere, svima će nama biti bolje. Svima će nama biti bolje. Narod kaže u suhoj gori. Što god smo u gore vjere, svi ćemo izgoriti. Pa budemo li gledali druge ljude kako tonu u grijesima, svi ćemo jednog dana potonuti. Poznat vam je dobro hadis Numana ibn Bešira, radijal lahutam kod Bukhari kod muslima, kada kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam primjeru onih koji praktikuju vjeru i onih koji ne praktikuju. Primjer onih koji čuvaju Allahove propise, granice i onih koji ne čuvaju, poput primjera jednog naroda, ljudi koji zaplove brodom, lađom. Jedni su Dole, drugi su gore na palubi. Ovi dole koji su u podnožju broda, kad god ožednu, idu traže od ovih gore vodu. Traže vodu. Da bi jednog trenutka rekli, pošto pa mi stalno idemo gore? Što mi sebi ne provrtimo? Da nam stalno voda dolazi? Da ne zijetimo gore ljude, da znamiravamo. Kad god hoćemo, imamo vodu. Pa kaže poslanik Alihi sa lopcom, ovi gore, ako puste ove dole da rade što hoće, svi će potomiti. Oni koji znaju vjeru, propise, koji čuvaju, praktikuju vjeru, ako puste one koji ne poznaju vjeru, da rade što god hoće, da svi u pesadi, u suho i sirovo, sve će izgoriti. Zato, dakle, popravljanjem drugih popravljamo naše stanje. Definitivno. Savjetovanje drugih i savjetovanjem drugih popravljamo naše stanje. Zato mora da bude radi Allaha subhanahu, subhanahu ta'a. Zatim, Moramo posjedovati znanje o onome čemu savjetujemo drugi. Jeste, želja postoji. Ako Bog da i nijet postoji, iskreno radi Allaha, ali ne može, ostavi se toga. Šta to radiš? Kad te čovjek pita pa zbog čega, šta je? Jel Allah zabranio, ti ne znaš. Ti moraš da znaš ono čemu savjetuješ drugi. Da imaš za to dokaz Ne može se tek tako ljudima naređivati i zabranjivati. Ti moraš da budeš na jasnom. Poznatom ayet sure Yusuf kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa men ittabani rasiu Muhammaded ovo je moj put na kojim pozivam Allahu jasno ala besiratin, jasno sa znanjem ja i onaj koji me slijedi. To je put Allahovog poslanika alaihi salatu vasallam njegovih sledbenika da pozivaju Allahu ne sebi i da pozivaju jasno saznanjem. Pa kažu komentator, između ostalih šeheh Muhammed i Salih Husemi i Rahimahullah. Šta znači jasno saznanjem? Da sam na jasnom čemu pozivam. Da znam čemu pozivam. Da jasno znam osobu koje, šta je, kakva je, u kakvom je halu, stanju. I da jasno znam kako ću ga pozvati. Moraš da jasno znaš. Ne može tek tako. Mnogi od nas govore, savjetuju, fataju za ruke ljude... Da bi, kažu, da bismo iskinuli sebi sutra sa grbači, na sudnjem danu. Cilj savjeta je da se čovjek popravi. Ne mora to po svaku cijenu da bude od mene ili od tebe. Ako nemam kredita kod tebe, ti kod mene, ne primaš moje riječi, ja zar je bitno? Neka mu kaže, neka ga posavjetuje onaj koji kod njega ima ugleda, ima položaja. Bitno je da se čovjek popravi. Ko će ga popraviti to, Jeste, trebamo izgarati, jer ćemo mi, ako Bog da o tome, zato imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'la, ali bitan je na kraju njegov popravak. Zatim, savjetovati nas sam ili općenito, bez prozivki. Poznata je praksa Allahovog poslanika, ali ih i salatu sam da bi govorio, ma balu, a klamin. Šta je ljudima govore tako i tako? Šta je ljudima rade tako i tako, a ti su bili prisutni. Nije spominjao nikoga po ime. Imam šafija, Rahimehullah kaže, ko posavjetuje svoga brata nasamo, on ga je, ha, kaže zanimljivo, on ga je posavjetovao i uljepšao. To jest očekivati od takvog savjeta da se on uljepša, da se popravi. A ko posavjetuje javno, razotkrio ga i pokvario. On se pokvartuje. Još više, otiće još dalje. Inat će ga uhvatiti. Počeće se možda ponositi svojim grija. Tako se ne savjetujem. Da se vodi računa odgovarajućim vremenu i mjestu kada posavjetovati. Kaže se u arapskom jeziku primjer, likulli me kal me ken. Za svaku riječ ima mjesto kada izgovoriti. Ne može se pričati i savjetovati i popravljati kad god tebi prahni a sahabi znali bi godinu dana čekati, vrebati, priliku da pitaju poznatvom slučaj Ibna Basa radijallahu anhuma koji je godinu dana pratio Omera pa kada je vidio zgodnu priliku pitao ga kada mu je pomagao da uzme Abdes pitao ga godinu dana zatim Blagost i nježnost. Ako želimo popravak ljudi, trebamo, dakle, blago, nježno savjetovati. I brojni kuranski ajeti govore o tome, najupečatljiviji ajet i sure Taha. Kada Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa i Haruna, Faraona. Musa i Haruna, Faraona. Imali li bolji savjetnika, imali li bolji pozivača, Imali neko da bolje popravlja od vjerovjesnika, poslanika? nema Imali li većeg oholnika zulumčara nasilnika od faraona? nema međutim kaže Allah u 44. suretu i recite mu blage riječi govorite mu blage riječi ne bi se on popravio uzeo i brta, ne bi se on pobojao Allah wa ne možeš svakako čovjeka savjetiti, za prsa. Sar nije došlo vrijeme, kad ćeš ti više mijenjati. Dok ću ja više tebe tako gledat. Pa koš, ako nećeš. Ne može tako. Među blagijim riječima, lijepim riječima. Također, o čemu bismo trebali povesti računa, šta nas pomaže u savjetovanju? Da, ispunjavamo potrebe brata. Ako želimo I nadamo se da naš savjet bude prihvatjen. Da prvo pomognemo bratu. Da ispunimo njegovu potrebu. Da tada poslije ispunjenja njegove potrebe iskoristimo priliku da ga posavjetujemo. Allahu poslanik alihi salacom dolazi mu jedan od ashaba i traži, primio islam, friša u islamu, i traži da mu udijeli poslanik alihi salacom. I daje mu. Kaže, može li još i daj, može li još i daj, i daj, i daj. Kada kaže, ne treba više, eh, onda ga savjeti. Hakim ibn Hizam. I nakon toga kaže, tako mi Allaha nikada posluje ovoga, nikog više neću pitati. Ni od koga neću zatrašiti. Znači, pomogao mu, koliko treba, toliko, toliko, toliko i onda ga posavjeti. I kaže, nikoga nakon tebe i zabilježeno je o knjigama da nikoga nikada više nije pitao, nijudkoga nije tražio imetka. Zatim, davanje poklona. Hm. Svako srce ima svoj ključ, na nas najčešće ha, ključevi naših srca jesu hedije pokloni. I nije džabani, rečeno tehadu, tehabu, dajte poklone pa ćete se voljeti. Kada volimo jedan drugoga, očekivati je da ćemo i prihvatiti savjet jedan od drugoga. Odlazak do učenih ljudi ponekada, dakle ne mogu da posavjetujem svoga komšiju, svoga brata, hajmo na predavanje, pa ću postaviti pitanje, on je učeniji, on je znaniji, on je ugledniji, u očima ljudi bolji, nek on odgovori, očekivati je da će prihatiti. I zasigurno miješanje s onima koje trebamo savjetovati. Trebamo, dakle, miješati se s njima, upoznati kako ljudi žive, u kakvom se halu nalaze, Kakve su njihove potrebe? Zato i pitanja nekada nije u redu postavljati javno. Dobije se odgovor, odgovori se jednom, svi to prihvati, pa se nađu možda u sličnoj situaciji i kažu i meni je takav odgovor i za mene važi. A da oni postave možda i da obrazlože svoju situaciju možda bi dobili drugačiji odgovor. A tu dakle treba upoznavati se s ljudima. I pogledajte, veliki ivret, možda sam o tome i govorio. Zašto? Nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salatu esalam, u Islamu su ostala Mekka, Medina i Tlajf. Sva druga mjesta su se otkinula od Islamu. Vratili se oni universtvu. Poslije se opet povratili. Prihvatili Islam. Ali sva druga mjesta su se otkinula vratila se u nevjerstvo. Ostala Mekka, Medina i Tajf. Zato što su ta mjesta, pogotovo Medina, Mekka, iz Tajfa, iz tih mjesta su dolazili i viđali poslanika, susretali se sa poslanikom ali sa Lodcom, sjedili. On svakako boravio u Medini, dolazio u Meku, i Tajfa dolazili njemu. Upoznali ga. On njih upoznao. Upoznali ga da je i on ljudsko obiće. I da mora umrijeti. Ova druga plemena nisu mogla da prihvate da vjerovestnik može umrijeti. Zbog toga se otkjenali. Nisu upoznali jedni drugi. Zato je, dakle, vrlo važno da i onaj koji ima znanje, daje ili kako god hoćete zoviti ga, onaj koji je sposoban za savjeta mora da se vmiješa s ljudima. Da upozna i on njih i oni, oni njega. Šta ćemo Bog dao? قل قبل هذا واستغفر الله الله الله والله